Життя – це сусільне страждання, то що виходить? Що життя – це суцільна насолода? Ні. Це виходить софістичне крутійство. Умоглядна логічна гра в дурника, бо страждання лише спочатку приносить короткочасну ейфорію, яка дуже швидко минає, поступаючись місцем безмежному болю. І біль цей буде з тобою до кінця, Твого земного існування, тож залишається тільки бути готовим до роз'ятрювання його з кожною прожитою миттю. Чекати, поки й другий тиждень мене так, як попередній, Сарфін більше не міг та й не хотів, боявся логічного результату варяцького шпиталю. Зрештою, що тут такого? Пішов і одружився. Всі так роблять. Подивися довкола всі в кого не кінь тазиком, усі одружені. Ось Вуйко Дьордій, блін, розлучений, прожили з войною Медоріною 30 років і не зійшли з характерами. Цей і Вуйко Дьордій Біп, взагалі чоловік, нетиповий поміж середньостатистичними північно-балканськими будівниками колись комунізму, а тепер чорзна чого, але це джереліво. Тут, як відомо, відсоток дивиків і вар'ятів завжди був значно вищим, ніж в інших населених пунктах цього простору, що впродовж тисячоліть залишається вічною морокою для всіх довколишніх імперій. Так от, Вуйко Дьорді був предметним вціленням однієї детерміністської теорії, описаної в класичній літературі, але вже не згадати ким. За нею кожна людина має свої вроджені таланти, але залежно від обставин може їх реалізувати, а може й ні. Один допитливий мудак, потрапивши нарешті на той світ, почав чіплятися до тамтешнього начальства, аби йому показали найвеличнішого полководця всіх часів і народів. Поки чорти пеклом шукали, Найбільшого генія війни наш гадав, хто це буде Олександр Македонський, чи Неїсхан, чи Наполеон, але персонал пекла, підштовхуючи в спину кочагарами, приві якось миршового дрібного чоловічка, який все своє земне життя пропрацював скромним шовцем у задрипаному південно-європейському містечку і за його межі... Ніколи не виїжджав. Старший чорт бризкою слиною у роззявлений рот нашого ошелешного цікавця пояснив, що саме цей екшвець отримав від природи і іерархи пекла були затятими матеріалістами найвищий дар воєначальника, але життєві обставини, в які він потрапив, не дозволили цьому дарові проявитися. Натомість ті ж таки життєві обставини посприяли виявленню значно менших мілітарних талантів таких майстрів людиноубивства, як Ганібал, Цезар Тамерлан, товариш Жуков, містер Сем та багатьох інших кармічних самозванців. Зовсі нічим непримітний джерелівець Дьордій Біп за цю теорію, очевидно, мав другий після згаданого шевця. Природний стратегічний талант. Він геніально грав у дурня, карти, козла, доміно і чапаєва шашки. Останнє йому вдавалося найкраще. Вуйко Дьордій добре читав карту. Мав неперевершений командирський голос, якому беззастережно підкорялася вся його домашня живність – кіт, пес, їжак і гробець. До того ж він – Неймовірно граційно вмів носити ордени медалі. Зі своїх власних воєнних нагород єфрейтор у відставці «Біб Д.К.» мав лише одну бойову медаль за взяття Будапешта, яку він, за його словами, отримав з рук самого Хрущова, коли 1956 року відзначився під час штурму столиці збунтованої Угорщини. Дві інші медалі, які він на кожне велике і мале, як комуністичне, так і православне, а також професійне, пан біб був пожежником та родинне свято, пришпилював до оформленої гімнастерки з двома трикутниками сержанта пожежної служби в Петлицях, були зроблені його покійним батьком. Найбільші Кристиан Біп служив у румунській армії під час Другої світової війни, тому мав дві бойові нагороди. Хрестовий похід проти комунізму, яку отримав 41-го року, коли Румунія разом з Гітлером воювала проти Радянського Союзу, та за звільнення від фашистського іга, отримано вже 44-го року, коли Румунія прозріла і почала воювати проти Третього Райху. Дружина пана Боба. Його нереалізований стратегічний потенціал великого полководця не оцінила. Більше за потенціал її цікавила потенція. Тому після трьох десятків років подружнього життя вони розлучилися. Тож нічого страшного в одруженні чоловіка з жінкою, переконував сам себе Серафим, нема. Пішов і одружився. Простіше, ніж два пальці собі відкусити. Подивитися збоку оливи в голові Серафиму не вистачало, а бачити було що. Містом ішов тихий вар'ят у колись білій, а тепер невідомої фарби футболці, заляпаній вином і майонезом, у спортивних штанах і кімнатних капцях різних кольорів і фасонів, стежневим заростом, нечесеним волоссям, підпухлими очима. Незважаючи на червневу грозу, він не мав ні парасолі, ні плаща, але це не заважало йому. Енергійно, жестикулюючи, захоплено розмовляти самому з собою. «Ось зараз прийду і...» На світ він дивився веселим, доброзичливим поглядом непохитного фанатика-самогубця. Ось зараз прийду, прийшов, навіть настільки вчасно, що Лія, яка виходила з будинку зі своїм очевидним майбутнім чоловіком, Серафима і не зауважила. Але він, трохи прикритий кущами бузку, їх побачив, не здаючи собі справу, що він схожий на клінічного вояриста-ананіста, Серафим почав стежити за глухані мою парою. Ті йшли повільно, насолоджувалися гарною після дощу погодою і, схоже, нікуди не поспішали, а просто прогулювалися. Лія час від часу клала руки на свій уже досить